Já começou esse trabalho de dar uma diminuída nos shows, porque afinal a gente não é uma máquina, né? Só que as coisas, é, a carreira da gente vai caminhando para um lado, né? Que a, a procura é tão grande que a gente tenta atender todo mundo, todas as festas, e acaba às vezes extrapolando na, na questão do, do excesso de trabalho, na questão do, né, de descansar. A gente não A gente dorme dentro de avião, o tempo que dá, a gente costuma dizer que, pô, deu, deu vontade de dormir, tipo, deu, deu pra dormir meia hora, durma, porque não, você não tem hora pra dormir, então é mais ou menos isso, então a gente já começou essa, essa seleção de querer... diminuir um pouco os shows a partir do ano que vem, fazer o show só de quinta, domingo, quinta, sexta, domingo ou sexta, domingo. Eu acho que tirar um, um, um tempo para a família, para os amigos, é importante, ainda mais agora com dois filhos, né? E a gente repensa duas vezes, a gente dá muito mais valor agora na família. É lógico, é sempre dando atenção para os fãs que estão lá, né, na espera da, dos shows, da, desse atendimento, mas a, a, a família continua sendo a parte mais importante hoje.